Mendimartxaz itsegingo du? Mendimartxaz, ze mendimartxa? Ezaitek urtero antolatzen duen mendimartxa, gurean da txiki palero, gaixo txiki egunon? Egunon bai Zer munduzen no? Ondo, ondo Bueno, aurten ere beste ekitaldi bat, beste mendimartxabat Eee, bueno, urtetik urrea e, ikusten da, bueno, e, arrakazta duela eta zaitzen zutela horrekin ez? Ba, bai, bai egilea azateko hau 12garrena izango da eta hasieran pensatu denu bueno, urtebeteko histori bat izango zela, gero bigarrenan polatu eta hortik bueno, aurrea ba, bueno, alde batetik ba guretzako ba, ekimen polital delako eta bestetik egia da ba, gurekin parte hartzen duten jendea, ba eskatzen digutelako ba historia ja ajarraitzea, ba, eh? Zenbaitetan bromak egiten dugu esaten dugu hau azkena eta bueno, ba jendea ez eza. Merefiguela eta, bueno, hemen jarritzen dugu. Hau 12.rena da honeko. Bueno, ba esango dugu Uztailan hogeita an hasiko e, dela Bidasunetikan eta bueno, e, abuztuan 8 e, abuztuan 4 arte, eh 8 etapa. Bai, bai, 8 eguneko zehar kaldi da eta aurten e, Frantsiatik hasiko gara zure Giparraldeko azken herrialda bidasune eta muguak egiten du zantziakin Frantzia, eta hortik abiatuko gara, lau egun bostegun e, ba, ben Nafarroan egun gogara bostegun pareba Nafarra garaian, eta gero ja, ezken bueno, eguna ba, diputkoan sartzen gara eta Donostian bokatu. Bueno, parte hartzen dutenek, e, ikusi izango dute gaztelarrek Nafarroko erreinua konkista zutu zutela bosteun urte betetzen dien ontan e, Nafarroa biziri daola, ez? Bai, bai, e, beste azbeste, bueno, ez da, kasualitatea. Normalean urtero zerbaitan, bueno, antolatzen dugunean, ba, ba zentsua bilatzen dugu, ez, eta bidasunetik ez da, kasualitatea izan. Ba, noski, bostiun urte urrena, joan den urtean amai horretik apitu ginen, eta urten bidasunetik, ba, hoi, ez, bizitzaren paralako, ba, duela bostiun urte, naparrako, afarra garaiko errekea ba alde egin behar zuten ba, bidezune aldea eta bosteun urte paseun duren ba, orain dik ego aldeti ba, parraldera bat zen bai euskaldunak e, alde egin behar izaten dute ez eta bueno, pixka simbologia hori ba, kontutan hartu horregatik ba, operazio denun eta bai e, e, hortik abiat, abiatuko gara, ango gazteletik abiatuko gara e, Nolako izaten da etapa bateko egun bat? Goizian ze hor dut akaldea bitzen zate, eta kutsi gorabera. Ba, sei inguruan jotzen dugu diana, ziren kondutan izan behar da, ba, ba oiz, eh, laro behi, laro eta mar, egun eh, pertsona inguruan ibiltzen gara egunero, orduan, eh, ba, sei tardi eh, diana jotzen dugu, osaria prestatzen dugu, eta sortxita koia mendialdea joten gara. Ba, bezbeste horieta 2 kilometro inguruan, zemaitetan gutxi xio, bezetan gehiago, dina, bueno, media bezala horieta 2 kilometro inguruan, eta ba laba kalde, posta kaldea ja, Eta ba sorionez pasatzen garen herri gustietati ba, bueno, ongi bueno etorriak egiten ditugute, eta eta bukaeran ba bueno izatzen da. Ezta bueno ba hundi etorria, aro paldatu pixka eta ja afaria, ba, zer denku gustietan afarian kolatu diogute. Eta hoi, betiak faria, eta falduan doren, ba, batzuk e, lozako hartu eta beste hau egitekan, ba, bigarremendik martxak egiten duten, gabako martxak egiten duten, <laughs> eta bueno, horrela izaten da eguneko historia. Bueno, esango dugu lehen egun, lehenengo egunea urbiltzeko, e, asierako puntura hurbiltzeko garra jartzen duzuela, ez? Bai, bai. Guk e, jartzen dugu autobuz abajendia bidezunera eramateko, Mm -hmm. Gero 8 eguneko zerkaldi batek, dosunra babiru biere, ba bueno, gauza pila bate eskartzen ditu eta orduan sama nahiko astuna izango zen eta hori dena garraiatzen dugu ba kamioi batean. <coughs> Barkatu beraz hemen bilan ibiltzen ba, eraman behar duzu motxilarein, ba, ba bueno, kamixetaren ba, frutolehorra, ura, gaineko guztia, kamioian. Beraz, eramateko autobusa, garraiatzeko kamioia, Gero, gu eh, antolatzen dugu ba, ba, osaria, egunero gila izaten da, e, fruta egun nosorako izaten da, eta gero, nahi izan ez gero, ba, bueno, aldaba ba, gurekin, gurekin, bueno, jende guztiakin, baxaldu, e, afaria antolatua. Eta norbaite, nahiago baldin badu, berekaguz afaria egitea, bueno, ez dago problemari aukera horiek. Ba, Eta, edo osoak egin, edo erdia edo egun sueltoak un suelto bat, ozala, mahiortan. Hori da, e, baten batek, bueno, e, e aldetik, ba, oporrako oraindik ez titxulako, edo ez zindu lako hasi, etarteko etapatan parte hartu dezakezta? Bai, bai, bai, bai. De hecho, etapa batetik bestea, ba, askotan, ba, aldea hondila badago, ez, igual, etapa batean gira urogi lagun zau behir, urogi eta beste etapa batean, ba, egun zergatik, Ba, zu behar diti, pasatzerakoan, ba, zu ez baduzu, ba, sortxe eguneko zeharkaldiak egitea, binao, azte gurua bai, edo egun hori bai, ba, uno, ba egiten duzu, eta, ba, leku batetik bestea aldia izaten da horregatik. Eguneko etapa, ba, jendea egiten duelako. Bueno, e, izan emateko, no, non dikadan asiber dute e, gure entzulek edo parte hartu nahi du no, horrek? Bai, ba, bi aukera daude, bata da ezaiteko web horrian sartu eta horri informazio guztia dago, ba, zenbat konstatzen duan, ba, eta zer ze, pauzuak eman behar dira hori uh -huh. bat da eta bestia da, ba, bueno, ba, nire telefonoa ditu eta nik emango guen informazioa eta apuntatuko nuke uh -huh. bi aukera bide daude. Hortaz gain eukerrez banabuztuan laugian Donostian e, festa izango da ez Euskal Seleksioan aldarrik apeneiteko? Bai, bai, zeren aurten mendimartxa bukaera eta Seleksioan eguna bat egiten du, orduan gugir izterakoan Donostian ba, bueno, ba, egiatiz hartuko gara, egia broz eta ja alde zarriak kongo gara eta amabitan, ba, aguireti ongie torria egingo ditute, harrera instituzionala izango da eta selezio eguna e, ekitaldiaren hasiera izango da, ikurriñak eta bueno, basenbait gausa antolatu daude eta hori egingo doren, ba euskal jokoa, e, poteoa, baskaria, eta, bueno, ba bueno, hor gabitza azken ikituak e, ematen, ba egun horrako ta festa bat izatea. Ze jangocen ioke zalantzan dago norrei eh junez june parte hartu ez hartu. Ba biro hiru gauza hola, oso oso simple batetik ez dela behardi ba kiston kirola kirolaria izatea, zereen ritmo nahiko motela eramaten dugu, oso eramangarria eta bueno, ez da, ez da behar izan 14 e, bat eta ba, etapa horiek e, bigarrena ba selezioa historia es la Tirolaria arazoa, Narasoa, oida de Rio Nec tokan Narasoa, bera denoni tokatzen saigu ba pizka bultsak itzea eta laguntzea eta da aukera e, ba baldarrikapena egin gabilizateko eta 3.an bat. Eh honekin batera aukera polita izaten da ba Euskal Herria ezagutzia, ez? Es ez batarri hiria hundiak edo turismo, baizik eta herri txikiak eta txoko hola nahiko gorria daudena ba, bueno, ba para da. Eta, bai, giro alaian, giro euskalduna, giro jator bat, ma, ba, dikustu du nendimartzea aukera polita dela aldarrikapenak egiteko, eta, bueno, oporra txikiak egiteko, edo horako zerbait, Eta dena ez bada, ba, gutxien ez, ba, bueno, ba, azte burua, edo eta paren batez beste egitea mereziguela. Bueno, txiki eh, guk deituko izugo, eh, non dik noaz abiltzaten jaketxeko, datorren hastian? Nahi duzunean guk beti, zuen esanetara gau informazio mateko. <risa> bueno, ba, esango dugo, eh, informazio guztia guain apuntatzeko dauden oie guztien zat, irubebikoitza.esait.org elbidean hori da Eta, telforma 6 4, 0, 0, lau, bi, 0, bi. Eta, datuko nuke, eta, bueno, informazio mangu nuke du, apuntatu nahi duen nahi. Uhum. Batxiki falero, mila, mila esker, eta esan bezala, hurrengo astelanean e, dituko dugu, ean nuntza biltzaten eta eaz harera egiten dizueten. Mila, mila, mila esker! Zuei, ondo izan. Bai, agu. agu Euskal Selektzioa nortasunaren deia, gure Selektzioa munduari begira, Euskal Selektzioa gure gureak dira, gure, gure Selektzioa garenaren izdana, Euskal Selektzioa tirolaren plazara, gure Selektzioa txurri borrika berde, du Euskal Selezioa glory.